God morgen og velkommen til Euroinvestor Morgennyheder. Det er tirsdag den 4. juli, og i dag starter vi med historien om de danske storbankers holdning til aktion. Der er nemlig en af bankerne, som står ganske alene med sin anbefaling til aktion. Derefter skal vi høre om en ny eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina, når det kommer til eksport og produktion af mikrochip. Og til sidst runder vi af med historien om René, Jakob og 345 andre danskere, som vil ændre den særlige aktiesparekonto. Du lytter til Euroinvest morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Som den eneste af de danske store banker anbefaler Sydbank sine kunder at købe op i Vestas aktien. Det tager aktieanalysechef Jakob Pedersen dog med ophøjet ro. Det er jo rart, at der er rigtig mange andre, som ikke synes, den er værd at købe. For hvis jeg har ret, så skal de jo skifte holdning på et eller andet tidspunkt. Ellers er det jo mig, der kommer til at ligne en klovn, siger han til Vester. Data fra Bloomberg viser, at Sydbanks købsanbefaling nemlig ikke er på linje med det, analytikerne hos de andre store banker mener. Både Jyske Bank, Nordea, Danske Bank og Nykredit har således alle en holdanbefaling på Vestersaktien. Jakob Pedersen mener rigtig nok, at Vestas kan se frem mod et par udfordrende kvartaler, men at det derefter vil bedre sig for den danske vindmøllegigant. Når vi kigger hen over de næste 2-3 kvartaler, så vil vi se en ret markant indtjeningsgenrejsning hos Vestas. Den vil komme af, at forsyningskæden får det lidt bedre, men i særdeleshed af, at de priser, man begynder at indtægtsføre, stiger med 15-20 procent, uden at omkostningerne stiger tilsvarende, siger Jakob Pedersen. Hos Jyske Bank er analytiker Janne Vincent Kjær, der har en holdanbefaling på Vestas-aktien en smule mere afvendet. Overordnet ser hun, er hun, overordnet set er hun enig med Jakob Pedersen i, at Vestas kan levere en bedre indtjening på de ordre, der landes i øjeblikket. Hun er dog i tvivl om, at indgangen af ordre er tilstrækkeligt til at sikre et højere aktivitetsniveau i 2024, hvilket hun mener er nødvendigt for at trække marginerne op i det normale niveau. Når de begynder at overlevere på en større andel af de ordre, der er taget ind på de højere priser, så skulle vi gerne se en bedring, således at vi kommer tilbage til et mere normaliseret marginniveau. Men vi skal også have noget hjælp fra volumensiden, inden vi kommer helt tilbage. Der er jo trods alt lagt op til en ret pæn fremgang næste år, siger hun og tilføjer. Jeg vil gerne se, at ordrene begynder at komme ind i et større tempo end det, vi ser i øjeblikket. Også for, at vi kan blive betrykket i aktivitetsniveauet for 2024. Derudover har de to analytikere også et lidt forskelligt syn på, hvad de uroligheder, man har set i vindmiddelindustrien senest med store kvalitetsudfordringer hos Siemens Gamesa, kan betyde for Vestas. Det kan du læse meget mere om på EuroInvesta.dk. De kinesiske myndigheder har indført skrapper og krav for eksport af to vigtige metaller, der skal bruges til produktion af mikrochip, teleudstyr og elbiler. Der er tale om metallerne gallium og germanium, som fra den 1. august vil blive underlagt strammer eksportkrav af de kinesiske myndigheder. Det skriver blandt andet finansmediet Bloomberg. Ønsker man fremover at eksportere de to metaller, skal man have en tilladelse hos det kinesiske erhvervsministerie, ligesom man skal udlevere detaljerede oplysninger om, hvem man handler med. Kina er den største globale producent af de to metaller, som indgår i produktion af mikrochip. Og ifølge en britisk analytiker står de for op mod 94% af produktionen af gallium. De nye restriktioner er det seneste skridt i en øget handelskrig mellem Vesten og Kina, når det kommer til handel og produktion af mikrochip. Blandt andet har der været meldinger om, at den amerikanske stat vil begrænse salget af mikrochip, der bruges til kunstige intelligens over for Kina. Derudover har den hollandske regering annonceret tiltag der bl.a. skal begrænse giganten ASML, der producerer maskiner til brug af produktionen af mikrochip, fra at sælge nogle af sine maskiner til kineserne. Loftet på indskud skal væk, og lagerbeskatningen skal fjernes. Sådan lyder i korte træk et nyt borgerforslag, der vil gøre den i forvejen attraktiv opsparingskonto, aktiesparekontoen endnu mere attraktiv. Bag forslaget, der indtil videre har fået 347 underskrifter, står blandt andet René Jas Jørgensen og Jakob Jansø Nielsen. Formålet med forslaget er såvel at forenkle reglerne for beskatning af afkast ved aktier og investeringsforeninger, samt at forbedre vilkårene for private borgere, som ønsker at investere via den allerede eksisterende aktiespar-konto, skriver René Jas Jørgensen i en mail til Euroinvestor og tilføjer. Vi mener ikke, at den politiske debat om aktiebeskatning hedtil har været særligt nuanceret. Et borgerforslag er en ordning, hvor borgere med stemmeret sammen med minimum tre andre medstillere har mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ. Et borgerforslag skal have mindst 50.000 stemmer for at overgå til Folketinget, hvor det derefter kan behandles som et beslutningsforslag. Aktiesparekontoen blev indført tilbage i 2019 og har i øjeblikket en indskudsgrænse på 106.000 kroner. Som af en aktiesparekonto bliver man hvert år lærer 17 af ens afkast. Lærerbeskattning betyder, at man betaler skat af ens afkast, uanset om man har solgt aktie eller ej. Og dermed adskiller en aktiesparekonto sig fra et traditionelt depot, da man der først bliver beskattet, når man har realiseret sin gevinst, altså når man har eksempelvis solgt en aktie. Forslaget møder blandt andet opbakning fra Dansk Aktionærforening, der mener, at alle forslag, der forbedrer vilkårene for de private investorer i Danmark, er kærkommende. Derudover mener direktør Michael Bach, at forslaget kan være med til at skabe opmærksomhed om, at vi i dag har en aktiebesparekonto, som ikke er konkurrencedygtig, siger han til Euroinvestor. Det er dog ikke alle, der mener, at det nye forslag er en god idé. Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener man slet ikke, at aktiebesparekontoen bør eksistere. Jeg synes, det her forslag er en rigtig dårlig idé. Det er en subsidieret opsparingsordning, og vi mener slet ikke, den bør være der. Derfor er vi også glade for, at der træs alt er et loft, siger direktør Lars Andersen til Euroinvestor. Han henviser til, at OECD har påpeget, at danskerne har et højt opsparingsniveau, og der er et stort overskud på betalingsbalancen. Det er helt fint, at man som privat kan investere, og det er der også rigtig gode muligheder for, med fine portaler.